Uh, reski ez dakit, emaitzea ikusita bai, baina horre lehen partia lehen bantxa biziki uh, uh, disputatu bat zen araire, puntu ederrak izan dira, nik uste partia osoan, puntu ederrak izan direla, baina gu ginen gehien bat eta gure aldeeturt dira puntu gehienak, beraz horre, gure partia biziki gokia. Emaitzak ematen du reski irabazi dugula, baina uste uh, dut partida borrokatu izan dela, zertu, uste dut, lehen uh, uh, amaboska ama da hortan uh, borrokatu dugu uh, lau pilotariak, Eta gero nahiko egres irabazi dugu emaitzaren aldetik Bainan eh, partia bagnean eh, nik atseman dut eh, zaila izan dela eta aszeri jokatu eh, izan, izan dugula Ba, be, beste hagu baino azkarragoak ziren egun eh? e, ez, ez, ez, ez zen fotorik, bainan bo, Entzatu gira bishkabat Egitmo eh, bishkat zahitzea lehen amarkadan, en bain txan Bainan eh, ez dute bateri eh, Estu bateri bateria falla direktuki eh, emaitza hartute eta beti beti uh, emaitzaren emaitzaren o, uh, ginen eta ba bon, horrela esingien gaur gausan direke